Allah Taala ta'ala Ta'ala Jalal wal Ikram. Am Sina Ala Fitrah Islam, Wal Klimat Al Ikhlas, Wal Aladhi Nabi Naa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wal Alamillati Abina Ibrahim Mahnifa, Wa Ma Kan Min Al Mushrikin. Walaallah Taala Fi Kitabih Al Anziyah, Ba'ndaa Amud Billahi Min Al Shaitan Ar Rajeem, Awuqaima, falaama kashfna anhu dzurhu mera, kalam ka yaduna ila dzurin masah. Kedalik azina lil, lil, lil ma kanu yamalun. Sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa Taala berpesan kepada kita semua yang mengaku beriman kepadaNya ini, sebagaimana tertera pada ayat ke-12 dari surah Yunus. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripada mereka, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya dan juga kesusahan yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas. Apa yang mereka kerjakan Sadakallahul Azim yang Bahagia Tuan pengerusi dan seluruh Saf kepimpinan Mandarasah Al-Ikhwan Taman Desa Bakti Tuan Imam, Tuan Muazzin Dan seluruh muslimin dan muslimat Yang telah pun sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebentar tadi dalam solat maghrib secara berjemaah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua suatu kelebihan Sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepadanya Dan bersedia sudi sepanjang masa Untuk terus berbakti kepadanya Dan menghidupkan rumahnya Sebagaimana kita tunjukkan pada malam ini insya InsyaAllah Selanjutnya, Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang memberikan usia yang berterusan kepada kita Untuk kita berada pada hari ini Pada hari-hari yang ada dalam bulan syawal yang insyaAllah diberkati oleh Allah SWT Yang mana kita telah pun sama-sama melepasi ujian oleh Allah SWT kepada kita Dalam Ramadan yang lalu Dan kita bermohon kepada Allah sebagaimana biasa Agar perjalanan dan pengalaman Ramadan kita Dapat terapkan dalam syawal kita Zul kita Sampai kepada Ramadan yang akan datang insyaAllah Sebab sebaik-baik manusia ialah yang mana mereka lebih baik daripada semalam jadi insyaAllah kita berharap, kita bermohon kepada Allah SWT kita lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ke arah meniti hari-hari kita untuk kembali kepada Allah SWT dengan sebaik-baik pengembalian. Sedang hadirin sedang jemaah yang dikasihi Allah SWT sekalian. Sebelum saya meneruskan perbincangan pada malam ini bersama dengan tuan-tuan bapak sekalian, saya nak ucapkan dahulu, Sebagai memenuhi nah, kan? budaya Melayu-Muslim di Malaysia kita, sebulan syawal, lagi syawal tak habis, lagi boleh ucap. Iaitu sama hari raya, maaf zahir batin. Ikut syaraq di sehari saja, tapi tak apalah, kadang-kadang ambil budaya juga. Sebab uruf budaya ni kadang-kadang ada baiknya juga. akan nah, Di sana terkandung pelbagai kelebihan. Kalau kita teliti, kita perhalusi insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat hari raya sekali lagi, maaf Zahir dan Batin kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sudah hadirin sekalian, insya Allah pada malam ini saya akan bersama dengan tuan, tuan tuan sekalian bagi kita memenuhi ruang waktu kita di antara Maghrib dengan Isyak ini dengan kita berbicara, berbincang perkara-perkara yang kita bulatkan di Allahi akan memberikan manfaat kepada kita. Insya Allah begitu. Kalau ada kesilapan dan sebagainya, saya mohon maaf kepada tuan -tuan, tuan tuan sekalian. Ada kebaikan, ambillah. Sebagai sesuatu yang berguna kepada kita semua, Insyaallah. Hadirin sekalian, saya membawakan perbincangan malam ini dengan meniti daripada ayat ke 12 surah Yunus yang saya bacakan tadi, di mana hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Taala pun berpesan kepada kita menyebut kepada kita bahawasanya manusia itu sifat mereka akan ingat Allah bila susah, lupa Allah bila payah. Ingat Allah dalam bahaya, tak ingat Allah dalam tak bahaya. ah ha, gitu. Ingat Allah bila lapar, lupa Allah bila kenyang. Apa lagi, tuan-tuan? Ingat Allah masa susah, lupa Allah masa kaya. Apa lagi? Ingat Allah time tak ada aircon, lupa Allah masa ada aircon. Apa lagi? Benda yang susah dan benda yang mudah, kita bandingkan. Begitulah. Ingat Allah masa sihat, masa sakit, lupa Allah masa sihat. Dan sebagainyalah. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini Sebagai satu peringatan kepada kita Begitulah sifat manusia Fitrah kemanusiaan kita Yang sering bersifat begitu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka lupa kepada Allah Dalam keadaan mereka ni senang lenang Maka Allah Ta'ala pesan kepada kita Disebutkan di sini sebagai perbandingan Manusia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdoa ni sebagai tanda penyerahan diri Berdoa bermunajat kepada Allah Ta'ala Sebagai tanda penyerahan diri Dikala mereka dalam bahaya dalam susah payah dalam kesempitan kesulitan kesakitan dan sebagainya kata Allah Taala mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaring dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri Allah Subhanahu wa taala menyusun ayat ini hadirin sekalian dengan susunan yang amat amat menarik disebut kepada kita bermulanya manusia berdoa kepada Allah di sinilah kata Allah Taala dalam sepayah mereka itu. Dalam keadaan mereka itu berbaring. Hadirin sekalian. Allah susun. Berbaring. Duduk. Dan juga berdiri. Hadirin sekalian. Berdoa ni kita boleh panjang. Kita boleh, kita boleh luaskan sampai kepada solat. Dan sebagainya lah. Bermakna kalau dah kita bermohon kepada Allah. Munajat kepada Allah. Dalam keadaan berbaring. Menunjukkan bahawa senyum manusia ini bila susah. Sanggup buat apa saja. Demi nak meraih. Pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah atur Dimula berdiri dulu Duduk yang nombor dua Yang ketiganya ialah berdiri Berbaring, duduk dan berdiri Yang berdiri yang biasa kita buat macam solat ni Kiam ni perkara yang terakhir dah Maksudnya perkara yang memang lumrah orang boleh buat Allah mulakan dengan yang payah sekali nak buat Yang paling sukar nak buat itu berbaring Kalau solat tuan-tuan sekalian Yang berbaring ni paling, paling Kurang sekali lah Sebab Pelbagai rukun fa'li tak dapat dibuat Kalau kiam Rukun fa'li boleh buat Kita boleh rokok Kita boleh iktidal Kita boleh sujud Kali pertama Kali kedua Boleh kiam balik Baris tuan-tuan pun boleh buat Kecuali beberapa Perkara rukun yang diganti dengan isyarat Perbuatan yang minima Dan sebagainya Allah mengatakan kepada kita Itu pun kita akan buat Payah macam tu pun takkan buat sebab kita nak merayu kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita ni susah, dalam bahaya dan sebagainya. Hadirin sekalian, dalam kita melihat perkara ini, peringatan Allah Subhanahu Taala ini kepada kita, kita perlu pergi jauh. Jauh kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya berpesan kepada kita, kepada kita perkara yang besar, perkara yang kita kadang-kadang lupa bahawasanya Allah SWT itu sebenarnya sering memberikan dugaan kepada kita Cabaran kepada kita Untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan dia Sebab itu Allah SWT ta tak pernah eh, Menidakkan, menafikan ujian Bagi orang-orang yang dia sayang Dia suka dia beri ujian Dia beri payah Sebab apa? Yang payah itu dia kata Allah SWT Yang akan sentiasa bermunajat Permohon berdoa kepada Allah SWT Khadirin sekirian perbandingan mudah kita cuba renung diri kita bandingkan dengan sahabat kita bernama Rohingya. Akan bangsa Rohingya beragama Islam. Muslim Rohingya di, di di di negara Myanmar sempadan dengan Bangladesh. Bandingkan juga dengan sahabat-sahabat kita yang berfahaman Sunni, Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang ditekan, ditindas, dibunuh dan sebagainya di Syria sana. Oleh rejim diktator Bashar al-Assad Laknatullah Saya sebut tuan-tuan Tak apa Jangan risau Akan, Memang begitu sifatnya Apa lagi tuan-tuan Sahabat-sahabat kita di tebing barat Di Gaza Yang ditekan, ditindas Yang mati di hujung senapan Israel Hari-hari Tak pernah kurang Cuba bandingkan tuan-tuan sekalian Kita dengan mereka Agak-agak secara mudah kita banding siapa yang Allah Ta'ala sayang sebenarnya Kita ke mereka Ah ha, gitu Perbandingkan mudah Sebab yang Allah suka, yang Allah sayang ialah orang yang banyak ujian, yang mudah memohon kepada Allah Taala dalam keadaan payah. Dalam kata lain, yang payah itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah tak mudah, yang mudah macam kita tuan-tuan, mungkin susah sikit nak bermohon, bermunajat, merayu merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setahu hadirin sekalian, setakat ini kita boleh katakan beginilah Jikalau ada Ha? Ada orang berkata kepada kita, kita bertuah, kita beruntung tinggal di Malaysia yang aman damai. Satu perkara memang betul, kita akui, ya betul. Kita boleh buat kerja, boleh cari makan, boleh membina keluarga, boleh segala-galanya tanpa sebarang halangan. Kecuali yang kita cerita sendirilah, payah yang kita buat sendiri. Tapi secara mudahnya tidak ada kekangan, tidak ada halangan dan sebagainya. Namun, hadir sekian, dalam konteks kita berhadapan dengan Allah SWT, yang senang inilah yang kita risau sebenarnya. Takut sangat sebenarnya. Sebab apa? Kita tidak diberikan kepayahan oleh Allah SWT. Bila payah, susah bagi kita, tuan-tuan, untuk seterusnya permunajat, permohon kepadanya. Sebab itu, saya dah sekalian, perbandingan mudah akan kita di Malaysia, tanah air kita ni nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang, sana tadi, yang saya sebutkan tadi, Rasanya mereka lebih berusaha mengimarahkan rumah Allah SWT. Kita kena akur hadirin sekalian. Tuan-tuan pun-puan tidaklah. Kena akur. Sebab apa? Bila kita mudah, kita sukar untuk berhadapan dengan Allah Taala. Sukar mencari dia. Sukar bermunajat kepada dia. Sukar merintih merayu kepada dia. Bila susah, kita akan buat. Bukti hadirin sekalian ialah Ramadan Al-Mubarak. Kita bicara sikit malah ini bagaimana Ramadhan sebagai ujian daripada Allah kepada kita semua. Kata Imam Al-Ghazali Rahimahullah. Kata beliau, kaedah yang ditanya tentang puasa. Kata beliau, bila perut kita lapar, hati akan kenyang. Hati yang kenyang, dia akan mudah untuk berurusan dengan Allah Subhanahu SWT. Yang sebaliknya pula, kalau perut kita kenyang, hati akan lapar. Tadi lapar, ya? kalau perut lapar, hati kenyang. Mudah dekat dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya pula, kalau perut kenyang, hati akan lapar. Dan kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khadirin sekalian. Ini perbandingan mudah. Terlihat kita di Malaysia kita ini. Ramadhan ramai orang kita bertandang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa khadirin sekalian? Allah beri peluang kepada kita perkara yang cukup simple. Yang cukup mudah. Cuma dia berikan lapar kepada kita. Lapar saja. Lapar sebagai lambang kepayahan Lambang kesusahan kepada kita Tak dapat makan, tak dapat minum siang hari Maka akhirnya hati akan kenyang Jiwa akan kenyang Bila kenyang, malam kita mudah dekat dengan Allah Subhanahu SWT Siang mudah, malam pun mudah Mana ada tuan-tuan pada bulan lain Orang akan bertandang ke rumah Allah Subhanahu SWT Semacam Ramadan Tak jumpa hari sekalian Lambang kalau nak di-compare dengan syawal. Lagi jauh lah tuan-tuan. Akan. Ramadan. Ha. Akan. Usahakan nak parking kereta. Parking selipa pun payah. Parking selipa pun payah. Pasal apa takut bertukar. Dah banyak sangat. Akan. Di mana tempat serupa je. Di lembah kelang ini. Memang penuh rumah Allah SWT. Kenapa begitu? Allah beri peluang kepada kita. Untuk merasai kesusahan. Yang dicipta oleh Allah SWT. Ramadan ialah bulan kesusahan bulan ujian Allah Taala kepada kita. Kita lihat kadang-kadang Ramadhan dari sudut yang lain, bulan kerahmatan. Ah bulan keampunan, bulan maghfirah. Tapi dari segi ni kita lihat bagaimana Ramadhan sebagai bulan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Diuji kita dengan kelaparan. Tak banyak mana pun. Sikit je ujian kita pun dah jadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangkut bertandang ke rumah Allah Taala, berpuasa-puasa, penuh rumah Allah Taala dan akan lama di rumah Allah Taala sampai selesai segala ibadah kita. Bulan lain tuan-tuan akan masuk waktu Isyak kita akan gelisah. Bila azan nak habis. Ha, contoh tuan-tuan, akan Isyak dah masuk ni. Sehari ada urusan lain, nak balik rumah, nak pergi mana, NK ke, nak beli barang ke dan sebagainya. Ramadan tolak ke tepi semua tu. Lepas isyak, tunggu tuan-tuan. Sambung dengan taraweh. Taraweh. Lapan rakaat. Kita berhenti dengan tazkirah setengah jam. Kadang yang semangat sampai sejam. Sambung lagi taraweh kita. Lakan, lapan rakaat, empat rakaat lagi. Tambah dengan witir, tiga rakaat. Total semua, sebelas rakaat. Itu pun kadang-kadang orang petikai. Kenapa lapan rakaat ni? Kenapa tak buat dua puluh? Lapan sikit pahala. Buatlah dua puluh. Nampak? Bu semangat sebab apa siangnya lapar dah harga malam bergebut nambah ibadah tonton masihlah tapi sahabat saya cerita tuan, tuan di sebuah tempat di Dungun Terengganu ada sebuah tarikan apa nama wallahu alam dah warta ke belum wallahu alam sahabat saya telefon sahabat dia jam 10:30 malam dia panggil lah pergi minum teh dah malam agak-agak dah habis tarawih Jumat pergi minum teh tarik akan basahkan tekak dah lama dah tarawih dengan tazkirah dia apa? Ustaz pergi dulu lah Saya belum habis lagi Aik eh? Dah 10.30 Belum habis lagi ke? Panjang pernah tak sekirah? Tak ada sekarang baru habis 40 rokaat Lagi balance 60 belum buat lagi Rupanya ada tarikat yang buat 100 rokaat Ambil tuan-tuan Kita nak kerja 20 tak payahlah Dia pun dah 100 ha, Nak sebut ni tuan-tuan boleh buat? Boleh buat bila? Ramadhan Al-Mubarak kan? Sebab apa? Sebab kita ada ujian daripada Allah siangnya kita lapar. Akan ah ha, gitu hadirin sekalian. Sebelum tu saya katakan tadi, Ramadhan sebagai bulan ujian daripada Allah Subhanahu taala, Allah nak uji kita. Bila uji akan datanglah pelbagai perkara yang baik kepada kita. Maka sidang jemaah sekalian, kita melihat Ramadhan dari sudut yang luas, ianya ujian yang tersusun, sistematik daripada Allah Subhanahu taala. Yang Allah ajar kita nak jadi orang baik, membabik Ramadhan bawa keluar Ramadhan. Ambil semangat Ramadan, ambil ujian Ramadan, ambil kesan tabiah Allah Ta'ala dan Ramadan, bawa keluar. Baru jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak, sia, sia Ramadan kita. Sebab kaedah konsep ujian Allah Ta'ala yang bernama ibadah dan sebagainya itu, ialah kita nak kesan berikutnya. Yang masa tu ialah nak mengundang pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Tapi dalam pembinaan diri kita, nak yang kemudian. Contoh tuan-tuan, perempuan sekalian. Salat, semayah. Innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar kata Allah Taala. Solat itu fungsi dia ialah mencegah daripada kita buat buruk. Fahsyah dan juga mungkar, buat kerja-kerja tak baik. Bermaksud bahawa Allah nak lebih lagi lepas solat. Daripada solat itu dia nak lepas solat. Apa dia? Kita terpelihara, terlindung, terhadang daripada buat benda-benda yang tak baik dengan sebab dah ada bimbingan Allah dalam solat. Itu maksudnya akan dan solat itu sendiri memang dah diri Allah Taala tapi itu itu untuk zat solat itu sendiri tapi nak bawa keluar bagaimana kita menjadikan diri kita orang yang baik dengan sebab ada pengalaman dalam solat berhadapan dengan Allah Taala dari segi pakaiannya kebersihan dirinya tutur katanya jaga waktu masanya dan sebagainya bawa keluar insyaallah jadi orang yang terpelihara daripada buat perkara-perkara yang buruk yang tak baik maka Ramadan sama juga dengan sekalian Sebulan kita puasa. Kalau baru ini 2-7 lagi kita puasa. Allah Ta'ala nak daripada kita ialah bawa pengalaman puasa itu keluar. Bermakna bahawa bawa ke syawal, bawa ke zulkaidah, zul Hijjah, sampai kepada Ramadan akan datang. Maka orang yang paling baik ialah orang yang istiqamah. Ramadan pun dia di sini, syawal pun dia di sini. Pasal apa? Dia dah ada pengalaman untuk dia menjadi hamba Allah yang sentiasa mengimbarakan rumah Allah. Ramadan dia, syawal pun dia. Itu yang paling baik sekali. Yang terkesan dengan Ramadan. Yang dicipta oleh Allah Ta'ala untuk dia. Maka selanjutnya jemaah sekalian. Kalau itu perbandingan mudah untuk kita lihat pada malam ini. Agak-agak kita berapa peratus yang terkesan dengan Ramadan. Sampai bawa ke syawal. Berapa ramai agak -gak? Tak ramai tuan-tuan. Puan-puan sekalian tak ramai. Jangan marah saya pula. Ustaz nak mengata tak datang lah tu. Bukan begitu. Tapi ini kita nak ambil muhasabah. Lakan. Ramadan itulah yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Bawa keluar. Supaya akhirnya Kita menjadi orang yang terkesan Dengan ujian daripada Allah SWT. Sebab itu hadirin sekalian Kalau saya balik kepada yang tadi Perbincangan kita bagaimana Ramadhan itu bulan yang Allah cipta Dengan ujian kepada kita Untuk benar dari kita Orang yang baik Dekat dengan Allah Ta'ala Suka beribadah Solat sunat tarawih Bertadarus Qiyam dan sebagainya kan? Sampai raja pun nak qiyam dengan rakyat Sampai nak qiyam kan? Qiyam with me. Ah. Saya balik Kelantan, tuan-tuan Raya bawa ni. Balik Kelantan. Drive tak lama. Dah sakit belakang. Tapi tak lama. Alhamdulillah. 15 jam je. Ah, kan? Ah. Sini ke Kota Baru, Kelantan. Standard lah tu. <laughs> Standard lah tu. Naik kapal terbang sampai UK kot. <laughs> kan? Ha ah, gitu. Balik Kota Baru, Kelantan. Kan? Ah, kampung isteri saya lah. Sampai sana, banting masih banyak tuan-tuan banting. Banting yang gantung kat tiang elektrik tu masih banyak lagi. Qiyam ah, with me kiam bersama saya yang dibuat oleh Tuanku Sultan Kelantan ajak rakyat bersama beliau untuk kiamulal di istana negeri Kubang Kerian dalam dewan jubli perak dia tu kata pak cik saya pak saudara saya segi tandang bertandang ya, rumah dia dia kata dewan tu boleh muat 6000 tapi sultan beri arahan kepada pengawal biarkan orang ramai masuk sampai tak boleh masuk sembat punya sembat akhirnya boleh muat 8000 orang stop yang beleng tak leh masuk buat lain kalilah akan Kia with me untuk sesi yang kedua tahun depan pula panjang umur macam tulah lebih kurang tuan-tuan semangat Ramadan ah ha, gitu nak sebut sampai soutean pun buat akan. Ha, yang tu bila balik ke Lantan tuan-tuan orang duk sembang benda yang sama dalam dunia ni soutean yang paling baik soutean kelantahlah ha tu dia tak ada dah orang lain buat macam tu ha mana ada lagi orang buat tuan-tuan makan -tuan. yang lain ada golf with me apa lagi makan Dancing with me. Adalah. Ah, Ini kiam with me. Ah, kan? Okay. Ni tak ada orang buat. Situ baru buat sekali baru tahun ni. InsyaAllah akan berterusan. Hebat tuan-tuan. Okay. Uh, salah seorang pak saudara kepada isi saya tuan-tuan. Dia kerja sebagai polis. Lagi dua tahun nak pencin lah. Senior lah. Okay. Cerita pasal Sultan Kalten sikit lah. Dah sebut pasal beliau. Raya baru ni dia ditugaskan untuk escort Sultan. Pergi semayang raya. Berjarah kubur. Dan sebagainya lah. Tiba-tiba saya dia dapat call dia pagi tu dia kata pak cik ni pagi pagi cicik bertugas hari ni datang malam ni lah ke rumah raya ataupun esok lepas tu selang pejam dia call saya balik nak mai rumah marilah pak cik ada kat rumah segi rumah dia tuan-tuan tadi dia pak cik tadi dapat call kata bertugas sekarang dekat rumah ponting ke eh tak sultan suruh balik ha sultan suruh balik sultan kata apa tak payah lah saya eskort malaikat pun dah cukup balik menonton polis balik raya di rumah sultan kata, balik raya dengan anak pinak lebih baik daripada eskort hamba pergi balik hadirin sekalian oh tu dia seronok polis kelantan yang eskort raja sebab tak payah eskort cuma pesan sultan jangan pergi jauh-jauh balik rumah cukup sebab apa kalau bos polis panggil hamba tak tanggungjawab dia mahu jawab sendiri dengan bos dia mah ha tu pesan sultan eskort dia tak payah hadirin sekalian ha ni berlaku di kelantan Sekalian, saya sebut tadi soal bagaimana imarahnya Orang nakkan ibadah nak ha, Kiyam sana sini akan. Bertadarus Sampai khatam Al-Quran dan sebagainya Tapi kenapa masuk syawal segala-galanya terhakis Tak berlaku demikian Tak semarak demikian Sebab apa? Sebab kita gagal Membina ujian yang bertulusan Kepada kita sebagaimana Yang Allah Ta'ala dah atur Dah buat untuk kita Dia buat Ramadan untuk kita belajar Jadi sekalian Belajar bagaimana nak kita lihat, nak kita contohi. Kalau perut lapar, saya balik benda sama. Kalau perut lapar, kita dahaga, kita akan tenang. Itu confirm. Kata Imam Mazali, confirm begitu. Perut kosong, insyaAllah hati akan kenyang. Jiwa kenyang. Dah kenyang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kita tak buat, tata-tata sekalian. Tak ramai yang buat. Maka datang syawal, kata hukum, kata fiqah, kata syarak. Ialah kita disunatkan untuk puasa enam hari dalam bulan Syawal. Sebagaimana untuk kita mengambil pengajaran Ramadan bawa ke Syawal boleh buat benda yang sama. Barulah imarah rumah Allah Subhanahu taala. Dan kalau ikut hukum yang tuan persilian kaedah fekahnya yang terbaik yang paling baik yang paling afdol puasa nak Syawal ialah bermula pada raya yang kedua. Berterusan sampai habis enam hari puasa Syawal. Kemudian nak raya raya lah second round tak ada masalah. Itu yang terbaik sekali. Kalau buat survey tuan-tuan Berapa persen rakyat Malaysia yang boleh buat macam tu Yang boleh buat gitu. Raya kedua Kita sebut raya kedua Dalam keadaan fekah tak ada pun Raya satu hari je Mana hari kedua syawal Terus berpuasa Sampai hari keenam kemudian Mana hari ketujuh syawal Sampai habis kita berpuasa syawal Tak boleh buat tuan-tuan Yang cakap pun tak buat Nak buat macam mana Memang tak boleh buat Sebab inilah budaya kita kena ubah Sama-sama tuan-tuan Makan Makan nampak macam kita bercakap kosong tuan-tuan tapi kita berazam contoh saya beri contoh tuan, -tuan. perbandingan 10 tahun belakang dulu-dulu punya agak-agak kita bincang pasal tazirah Ramadan ni mana tempat yang dah buat time tu tak ada tuan-tuan tak banyak bergaduh banyaklah tazirah boleh ke tak boleh baru timbullah tadi tazirah apa tarawih 8 ke 20 dok gaduh bab tak habis-habis sekarang hampir semua buat tazirah hatta pihak yang kata tazirah tak boleh pun dia pun buat tazirah juga dia sendiri bagi tazkirah. dinampak nampak kesan tazkirah itu sendiri. Tarikan kepada jemaah dan sebagainya. Belum-belum berbual tazkirah sekarang. Tapi kena ubahlah. Makan masa yang panjang. Sama dengan kita melayani syawal kita. Saya nak sebut begitulah. Bahawasanya, kita sebenarnya bertujuan nak kekalkan konsep ujian Allah Ta'ala untuk kita. Supaya akhirnya semarak syawal kita dengan perkara yang sebegitu. Ha? bersemarak rumah Allah Ta'ala ramai yang bertandang dan sebagainya hati tenang akan dengan sebab kita berpuasa tapi tak ramai tuan-tuan tak leh buat akan sebab tu hukum tak kata wajib puasa syawal kalau wajib tuan-tuan naia naia tuan-tuan walaupun 6 hari akan sebab apa kita bersaing dengan banyak ujian daripada orang Taala yang lain lain ujian-ujian kebendaan kita akan asyik dekat open house je open office je dan sebagainya terpaksa tuan-tuan hari ni open Ah ha, jemaah raya tempat saya hari ni. Ini KLBMI buat jemaah raya jam 2 petang sampai jam 5 petang. Saya sebagai petugas untuk acara sambutan tersebut sebagai AJK dalaman. Pakai baju Melayu lawa-lawa, pakai bunga lagi. Sampai tengah makan saya tak makan. Mentanya, "Ustaz tak makan?" "Saya puasa." "Senyap online. Kenapa puasa puasa? Habis buka waktu petang. Buat kalau buat pagi saya makanlah." Petang rugi kalau saya makan, dah puasa dari pagi lagi. Baik seterus je puasa. Saya lagi nak buka puasa dah pukul 7 ah ha, hati yang sekian sebab nak menangani rumah terbuka, office terbuka tuan-tuan memang tak pernah habis. Tak habis. Itu yamin satu bod tadi buat dekat dewan. Jamuan raya besar-besaran, libatkan staf dan juga pelajar.ian open section, open department, apalagi open unit, open air, open minded sebagainya open. Oh, banyak tuan, tuan Tak pernah habis. Kira-kira syawal tu memang penuh hari-hari dengan open je Bila nak puasa? Ini budaya yang kita kena kekal tuan-tuan Supaya tak berterusan Untuk kita mendahulukan Ibadah sunat puasa tadi Yang Allah ajar kepada kita dalam Ramadan Bawa ke dalam masyawar. Kalau tak suka kita menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT Khadirin sekalian So itu saya menyebutkan tadi Bahawasanya Ramadan bila ditanggapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi Sebagai ujian daripada Allah SWT Akhirnya kita akan nampak Terkesan bahawa kita akan berusaha untuk menangani segala ujian dalam syawal Untuk kembali berpuasa Dan seterusnya walaupun tidak ada puasa minat syawal Masuk Zul Kaedah, zul hijjah, Sampai kepada Ramadan yang akan datang Kita akan berusaha berpuasa Isnin Hamis, Isnin Hamis Tiap-tiap minggu Untuk melazimi diri kita sentiasa lapar, dahaga sebagai menyahut ujian Allah taala dalam Ramadan untuk jadi orang yang baik, yang dekat dengan Allah taala dan lebih mudah bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ia ada dalam ayat 12 surah Yunus yang saya bacakan tadi. Baru dapat manfaat ada sekalian. Kalau tak kita akan terawang-awang sia-sia. Ha? Orang kata habis puasa habis, dapat apa? Entahlah raya kot, tak tahu apa kita tentuan. Kan? Ini kita nak sebenarnya supaya Ramadan Beri kesan yang besar kepada kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Hadirin sekalian, kata Allah Subhanahu wa sebagai kita mengukuhkan mengukuhkan pendirian kita ujian-ujian taala ini perkara yang baik kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasibannasu an yatroku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walakadfitanaladinahminkablihim, falyaklamanallahuladinasadaku, falyaklamanalkathibin, sedakallahulazim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah manusia mengira ataupun berprasangka bahawa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka tidak diuji terlebih dahulu. Sesungguhnya kami telah Mengunci orang-orang sebelum mereka Maka semuanya Allah SWT mengetahui Orang-orang yang benar Dan orang-orang yang berdusta Sadakallahul Azim Hadirin sekalian Allah sebut kepada kita perihal ujian Tadi kita bicara soal ujian juga Ujian kepayahan Yang payah dekat dengan Allah Taala. Kepayahan ialah perkara yang kita kena akui Itu ialah petanda Allah sayang kepada kita Hidup yang payah, yang sukar Tanda Allah sayang kepada kita. Siapa yang tak ada kesukaran, tiada kepayahan, maka dia jauh daripada Allah SWT. Ini ayat yang muktamad, Yang confirm begitu kata Allah SWT. Kita kena yakin hadir sekalian. Mengaku beriman kepada Allah Taala ujiannya tiada. Maka iman mereka belum sampai ke makam yang tertinggi pada pandangan Allah SWT. Khadirin sekalian. Sebab itu saya sebutkan di tadi, kita berbanding rahiyah, kita berbanding dengan rakan kita di Syria, di Gaza dan sebagainya, kita sebenarnya masih jauh lagi daripada mereka. Tak sebanding dengan mereka tuan-tuan. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu taala dengan begitu hebat. Sebab tu bila mana saya sebutkan ini, semasa saya sebut dulu bahawa ada sahabat saya yang pergi ke Gaza, ke Palestin akan jumpa sahabat-sahabat kita di sana, bawa bantuan muslim ke, orang sana kata apa? Kami tak harap apa-apa daripada orang Malaysia akan kami tak minta datang pada kami, datang pegang senapang berperang, tak nak, tak payahlah. Sebab hujan Allah Taala ni memang untuk kami. Kami lagat kami berupaya. Orang Malaysia tak boleh buat macam kami. Tak mampu macam kami pegang senapang dan sebagainya. Tuan-tuan, cuma dikata apa kami nak ialah doa kalian saja. lah untuk kami supaya kami menang berhadapan dengan mereka. Ada kemampuan yang kedua lebih sikit antara duit kepada kami. Kami tahu nak buat apa dengan duit tu. Nak beli peluru ke nak beli ubat-ubatan ke, makan minum ke, dan sebagainya. Itu je permintaan mereka, tuan-tuan. Mereka ni orang yang dipilih oleh Allah SWT. Ni yang beriman hadirin sekalian. Sebab tu kita kena akur, kita tidak banyak ujian daripada Allah SWT. Sebab itu kita kena cipta ujian Allah Taala kepada kita. Bermakna bahawa, bukan cari pasal. Sebab ujian ni kepayahan. Jangan cari pasal, cari penyakit akan dan sebagainya bukan tapi kita kena rintih jalan nak dapatkan ujian. Akan daripada Allah Subhanahu taala dengan sebab itu kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu taala. Apa dia hadin sekalian? Ujian-ujian kita kena cari daripada Allah Taala untuk kita dapat kekuatan dekat dengan dia. Tak lain tak bukan saya ulang sebut benda yang sama, ujian yang paling mudah, ujian kelaparan. Disebutkan tadi, puasa. Itulah kita belanja Ramadan ni sekalian. Puasa banyaklah puasa insyaallah kita akan dalam keadaan susah sepanjang masa rasa susah akan susahkan diri kita dan sebagainya insyaallah dekat dengan Allah subhanahu wa jangan tunggu Ramadan semata-mata perhabiskan syawal 6 hari sambung lagi kalau ada balance akan senin Khamis sampai masuk kepada Ramadan yang akan datang datang setiap, -setiap bulan ada sempena-sempena macam 10 Muharram hari Asyura dan sebagainya yang ada senang puasa kita puasa Hari Arafah puasa, kita puasa mencari ruang Dalam diri kita terpenuh ruang-ruang untuk kita berpuasa Supaya apa? Kita dekat dengan Allah Ta'ala Dan kita akan gagahkan diri kita Untuk menangani ujian Allah Ta'ala Begitu sebenarnya, mencipta Nak cari pasal, nak berperang, buat apa tuan-tuan Tak perlu berperang, tak perlu Akan. Tapi berperang dengan diri sendiri Berperang dengan nafsu kita sendiri Iaitu kelaparan Sebuah so, itu hadirin sekalian Yang Cerita soal berperang dengan nafsu dan sebagainya ini Ramadan bulan yang paling mudah. Sebab bila Ramadan syaitan dipenjarakan oleh Allah Taala. Yang tinggal cuma nafsu je. Tu kita mudah puasa Ramadan. Masuk Syawal kenapa payah? Sebab kita berperang dengan nafsu dan juga syaitan. Syaitan dah ada balik dah. Dah berkeliaran semula. Dah bersama kita. Nafsu memang dah bersama dah. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, fadilat Ramadan sebulan campur 6 Syawal sama dengan setahun. Sebab apa? Payahnya 6 Syawal tu sendiri. Sebab apa? Musuh kita dua. Nafsu dan juga syaitan. Ramadan satu saja. Nafsu semata-mata. Syaitan tidak ada. Saya pergi Seri Gombat, Bani Tuan-Tuan. Tengok Cina duduk pasang apa tu. Mendera banyak tu kan. Color-color full tu. Macam-macam color ada. Lepas tu, duduk pacar colok yang besar-besar tu. kan? Macam, Macam kayu balak tu. Haa, ah, tu. Tinggi-tinggi tu kan. Cucuh api dia nyala. Tanya orang Cina. Orang Bodoh ni buat apa ni? Dia ada pesta pesta apa? pesta hantu lapah. Ah betul. Ramadhan dia lapah. Sebab dia dah belenggu, dia dia dia apa dirantai, di penjara. Syawah dia keluar, dia cari makan. Orang Buddha bagi makan. Ah tu dia tuan-tuan. Orang Buddha bagi makan. Makan. Tu dia kenyanglah. Ah sebab dia baru nak keluar daripada penjara dia. Tapi yang silap tuan-tuan, bukan orang Buddha saja bagi makan. Orang Islam pun bagi makan tuan-tuan. Kan? Cara macam mana? Tak mahu sebut eh? Cara open house. Orang cakap dia orang marah saya. Ustaz, salah ke open house. Tak salah kalau kena cara. Tak kena cara, macam Cina buat jamuan tu lapar. Iyalah, cara tak betul. Open house dengan lagunya tak apa-apa, pakaian pengunjung yang bertandang tah macam mana, bercampur lelaki perempuan, bersalam-salaman dan sebagainya, kira, -kira nak kosong-kosong semata-mata, bersalam ikut dan. Boleh? Tak boleh. Yang kenyang hantu tu lah, yang lapar tu. Kita ha, jadi mangsa kepada Kejahilan kita sendiri Tapi seperti tu tuan-tuan, kalau itu yang kita tak jaga Banyak berlaku hari ini. ni Buat jawapan haus, banyak Perkara-perkara yang buruk berlaku Walahal perkaranya baik Bukan sunnah tapi ada kebaikan di sana Macam orang tanya tentang tahlil Malam Jumaat lah macam malam ni, buat tahlil Bagus ke tak bagus? Bagus Pasal apa? Pasal apa bagus Sedangkan dia bukan sunnah Sebab dalamnya ada kebaikan, ada sunnah di Rangkanya tak ada, dalamnya ada Mengaji, sunnah Selawat, sunnah, berdoa, sunnah Apa lagi? Bina ukhwah, sunnah Jamu orang makan, sunnah Banyak tuan-tuan, rangkanya tak ada Yang nama tahlil itu tak ada, tapi isinya Banyak, open house pun sama Beri makan orang, Alhamdulillah, bagus Bina ukhwah, bagus Bersalam-salaman, bagus permah bagus, semuanya bagus belaka Yang tak bagus, salam lelaki perempuan Kan? Datang anak-anak Kawan, apa? kawan anak kita datang ke rumah. Pakcik, makcik salam. Minta maaf saya batin. Ikut dan dia bersalam kadang-kadang. Akan Umur dah besar-besar. Dah sekolah menengah. Dah IPT bersalam juga. Oh ni mak saya. Oh tak maaf makcik. Yang salam siapa? Anak tu pun. Dua-dua dengan makcik sama je. Akan. Itu kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Yang pakcik pun sama juga. Genggam tangan anak darah orang. Pasal apa? Anak dia tu kawan anak kita. Salam raya. Tak apa minta maaf. Boleh tak ada masalah biasa berlaku tuan-tuan. Datang pula dengan pakaian macam-macam beragam rayu sangat sekali. Akan baju polkadot belaka. Tahu polkadot perempuan tahu, lelaki tak tahu. Ha, baju bulat-bulat bulat-bulat bunga tu. Oh musim polkadot sekarang. Saya tahu sebab saya ramai nak perempuan. Kecech sebut dengan baju polkadot. Ha, bunganya bintik-bintik bulat tu kan. Ha, namanya polkadot. Ha, kan. Nak special macam tu belaka. Allah dedah aurat sana sini. Akan Makan tak dijaga Dan sebagainya Mengundang perkara-perkara yang buruk Yang dimarah oleh Allah SWT Khatirin sekalian Balik kepada tadi Saya soal bagaimana kita nak menangani syawal Dengan kita berdepan dengan banyak ujian daripada Allah Taala. Kita ada nafsu, ada syaitan Maka besarlah dugaan kepada kita So itulah saya sebutkan tadi Untuk melazimkan kita menjadi orang yang diuji oleh Allah Taala, Payahkan diri kita Berpuasalah banyak-banyak itu kita ambil pengalaman daripada Ramadan kita. Masuk syawal, sampai seterusnya Ramadan akan datang, berpuasalah. Lazimlah berpuasa, lima puasa. Payah, kita gedah. Sukar, kita gedah. Pasal apa? Nakkan kelebihan yang antara dahaja pada kita dalam Ramadan Yalu. InsyaAllah dapat kelebihan kepada kita. Sebab itu, hadiah sekian saya nak sebut, nak panjangkan pasal kepayahan ini. Dalam bulan syawal ni orang selalu bertanya. Yang bertanya ni biasa orang perempuan. Lah. Pasal apa? Di antara puasa ganti dengan puasa sunat syawal ah ha, tu dia soalan lazim soalannya ialah boleh tak gabung dua-dua tu sekali orang lagi tak tanya kan ah ha. boleh gabung tak qada dengan sunat syawal akan soalan ini tuan-tuan sekalian ulama dah bahas banyak kali dah akan ada macam-macam jawapan yang terbaik saya beritahu yang terbaik ialah jangan gabunglah sebab kita nak cari kepayahan. nak cari kepayahan. payahan kalau gabung nampaklah mudah tapi kata ulama mudah tak mudah pun macam tak kena cara. Walaupun kita boleh buat sebabnya ialah kita akan dapat satu je. Tentunya yang wajib yang dapat. Apa yang wajib yang qadalah. Yang sunat sempena bulan Syawal tu sendiri. Kan? Tapi untuk nilai puasa sunat Syawal tak dapat kalau digabungkan dengan puasa qada ganti tersebut. Maka yang terbaik ialah kita buat apa qada dulu, Syawalnya kemudian. Itu yang paling baik sekali. Kiralah tuan-tuan basykalian. -tuan sebelinya puang lah eh? berapa hari nak kena qada akan kemudian berapa hari nak kena puasa nak syawal 6 harilah ah ha, gabunglah dua tu maka memang nanti kita berturutanlah saya pun ni tuan-tuan diuji oleh Allah masuk wad dalam bulan puasa bulan seminggu dalam wad dalam wad seminggu 4 hari tak boleh puasa akan sebab masuk air ikut tangan ni jadi masuk air tak boleh puasalah batal puasa sebab sama dengan minum air selebihnya masuk lagi uh, antibiotik masuk macam macam lah Ambil gas dan sebagainya. Itu tak apa. Tak batal posa. Doktor tanya saya. Encik boleh posa tak? Tak apa. Saya posa ambil gas. Doktor tanya lagi. Ambil gas sama tak dengan ambil rokok? Lain. Doktor tanya. Kena jawab tuan-tuan. Dia tanya, Sama tak gas dengan rokok? Kan sama-sama gas tu sedut. Saya kata rokok tak boleh. Batal. Gas untuk untuk penafasan. Tak apa. Boleh. Ha. Yang itu tak batal posa. Kajian posa. Maka saya tinggal posa empat hari. Dan saya baru je habis penafasan. Uh, dua hari lepas ganti empat hari tu. Tu payah tu tuan-tuan. Balik kampung seminggu dan tak ada ganti puasa. Makan? Mana boleh nak ganti tuan-tuan orang nasib makan je. Kita payah nak buat benda macam tu. Balik sini baru boleh ganti puasa. Tu kekangan banyak dan sebagainya. Baru lepas empat hari, Tiga hari lepas. Jadi hari ni baru dua hari si puasa Syawal. Lagi empat hari, mungkin besok ataupun sambung lagi minggu depan. hujung minggu memang tak dapat tuan-tuan. Payah betul. Berdegak jemputan. Open house Open surau, open masjid Kenduri kahwin Allah Kalau nak pergi Nak menepis-penepis, kalau satu boleh Tuan-tuan macam saya buat tadi, satu boleh lagi Dah banyak payah tuan-tuan Payah apa? Payah kita Pergi tengok orang makan Tempat lain kedua pergi tengok orang makan Kita nak makan-makan juga Apa jadi tuan-tuan? Kita akhirnya pun nak makan juga Tu yang payah tu Akhirnya payah nak pose sebab Open house dan sebagainya Saya nak sebut tuan-tuan pasalian, kakaknya perempuan Puasa ganti kena diasingkan. Ha, gitu. Kalau katakan banyak gantinya dan dirisaukan untuk tak sempat 6 hari syawal. Apa nak buat? Kata ulama' yang paling aulah, pendapat yang paling tinggi. Saya baca. Saya daripada makluman yang saya baca. Iyalah. Kita dibolehkan. Ha, puasa syawal dulu 6 hari yang ganti yang kawdak tu bawa bulan uh, Zulqa'edah atau seterusnya. Sampai ke apa ke Syakban akan datang. Tak ada masalah. Boleh. Dengan syarat, kita meyakini Diri kita ni mampu berbuat demikian Kita ni sihat Kita tak selalu uzo Kita logiknya panjang umur lagi Dan sebagainya Ada syarat demikian, boleh carry forward ke depan Tak ada masalah ha, gitu maksudnya. Sebab apa nak ambil kesempatan syawal Yang cuma sekali Yang kodok tu boleh pilih dulu masa Kalau dengan sebab Tak sempat nak bagi masa Kalau boleh bagi, kodok dulu sama syawal Itu yang paling baik sekali Ulamak. sebab apa nak cari payah Nah, nak memayahkan diri kita untuk kita mendapat perkara yang baik tadi terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala silahkan jemaah sekalian Jadi, itu di antara perkara yang saya sebutkan tadi uh, muhasabah kita, postmortem kita pengajaran kita dapat daripada Ramadan kita, itu kita berpayah untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, cipta kepayahan untuk diri kita Allah. khadinya-sian, saya mungkin sikit lagi saya nak tambah Kepayahan dalam kita menjadi orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ini Ialah dalam kita membina ruang-ruang Sebagaimana yang Nabi pernah buat Payah macam mana? Payah hidup berjemaah ha. Sebab ramai orang kita ni Sekadar memahami Cukup sempurna sebagai seorang Muslim Dah boleh solat Dah boleh puasa Keluar zakat Tunai haji Dah cukup Petandang tiap masa ke rumah Allah Sebab berjemaah Selebihnya tidak ada kurang lagi tentang sebenarnya. Masih kurang lagi. Yang Nabi nak beri kita ialah kita nak masuk dalam jemaah. Jemaah apa? Jemaah Islamiah. Yang membimbing diri kita untuk bersama-sama membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ayatnya tuan-tuan dan puan Ali Imran ayat yang ke-200. Antara pesan, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitū wattaqullāh la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman Bersabarlah kamu, peteguhkanlah kesabaran kamu. Bersiap sedialah kamu membela agama Allah Taala masuk dalam jemaah. Wattaqallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Taala la'anlakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu jadi daripada kalangan orang-orang yang berjaya al-falah, berjaya dunia, berjaya di akhirat. Mana seruan suruh bela agama Allah Taala ni masuk ke jemaah ini perkara yang ada daripada Allah Subhanahu Taala. Disuruh buat begitu. Sebab ajengan sekalian, bila masuk jemaah ni jadi payah. Payah kita nak. Kenapa? Saya ada mesyuarat. Saya ada usrah. Apa lagi? Saya ada panggilan pergi mana-manalah. Keluar dan sebagainya. Akan? Saya minta derma. Lepas tu saya lagi minta derma lagi. demo lagi dan sebagainya. Sebab ini kepayahan. Ini yang sebenarnya menyebabkan diri kita jadi orang yang baik. Dekat dengan Allah SWT. Akan? Akan? Jadi join dalam jemaah ini perkara yang amat besar nilai kepada kita untuk memayahkan diri kita dan akhirnya bawa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup biar sukar hadirin sekalian di dunia sebab nak cari keselesaan di akhirat. Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kan? Payah sekejap tak apa, janji senang yang lama yang abadi di akhirat insya-Allah. Itu impian besar kita bersama hadirin sekalian. Sekiranya cukuplah sekali itu daripada saya sebagai pertemuan yang ringkas pada malam ini untuk kita mengisi ruang waktu yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan uh, kelebihan kepada kita sebagai orang-orang yang sudi menginfakkan diri masing-masing untuk mencari ilmu Allah SWT yang cukup luas, yang tak pernah habis kalau dikaji, digali, dicari dan sebagainya. Allah SWT wa'alam. Jangan saya bagaimana biasa, saya buka lah peluang Kalau ada soalan-soalan syawal yang nak tanya lah Kalau ada, tak ada lagi bagus ha. Ada tuan, okay, silakan Okey, terima kasih Di konsep bagi seorang Muslim, ia ada dua hubungan Tak ada lekang, jangan lepas Hablu minallah wa hablu minannas Dia bergerak seiring Dipisahkan, kita akan gagal sebagai seorang Muslim Maknanya hubungan Allah, kita solat Jaga segala rukun dan sebagainya Selesai Dengan manusia, tadilah Bercampur kan, jumpa orang Uh, pergi terima undangan, kahwin ke open house dan sebagainya, itu perkara hubungan dengan manusia kena buat. Di sana ada masalah kepada kita, iaitu kekangan-kekangan yang tadilah. Orang bercampur gaul, kadang-kadang nyanyian yang merimaskan, kan? Tengok orang pakaian dah aurat dan sebagainya, itu menyemai masalah kepada kita. Konsep yang kita pegang ialah pertama kita anggap diri kita sebagai dai, sebagai orang yang membawa manusia dekat dengan Allah Taala. Kan kita yang faham ni sebagai dai. Apa kita kena buat? Kita pergi Tapi dengan nawaitu untuk kita Merubah keadaan Akan ha, ha, Merubah keadaan Sebab tak pergi terus, akhirnya yang tinggal siapa? Semua yang macam tu belakang Kita siapa? Kita di mana dan sebagainya Akan ha, Tengok keadaan Bermaksud bahawa kita kena gagahkan diri kita untuk bersama Tetapi untuk kita kita tonjulkan Kebaikan kita Ataupun kebaikan Islam itu sendiri Sampai orang akhirnya orang faham Kita ni sebenarnya nak membawa perubahan kepada masyarakat Tetapi yang sedia ada tu benda yang payah Nak diubah Ni kerja kita Bagaimana kau dapat kita kena bina rangkaian orang macam kita Beramai-ramai kita buat macam tu untuk merubah keadaan Akan Dan kau dapat lagi ni kerja, kerja dawah Akan kita boleh menegur dengan cara yang baik dan sebagainya Supaya akhirnya orang boleh berubah Contoh Pergi-pergi open house Katakan buat belah petang lah Akan kita sampai sekitar dengan waktu asar. Contoh, tiba-tiba ha? ada masa lagi kenaran, muzik dipasang, lagu-lagu raya kan? piramli dan sebagainya. Apa kita boleh buat? Kita menegur. Jumpa tuan rumah, kawan-kawan lain pun, kawan kita juga. Kan? Tuan, dah azan tu. Boleh tak kata-kata sekejap? Contohnya kan, bil hikmah. Kerja dakwah. Ini kerja kita, tugas kita. Kalau kita tak pergi, siapa nak menegur? Siapa nak berubah keadaan? Akhirnya, berterusanlah dengan lagu-lagu lagu tu bersaing dengan azan dan sebagainya. Akan. Yang lain pula kalau ada yang jenis bersalam-salaman tanpa batasan aurat, tanpa batasan apa hubungan lelaki perempuan, tugas kita untuk mengelak dan juga tunjukkan yang benar, yang betul. Bahawa tak boleh salam lelaki perempuan. Yang boleh ialah kalau ianya yang mahram, boleh yang diharamkan berkahwin dan sebagainya. Itu tugas kita lah. Jangan mensihkan diri. Pergi masuk tempat yang macam tu sebab dalam konteks moden ini kita lihat bagaimana al-syahid hasan al-albani infakkan diri daripada kepada dakwah kepada jemaah dengan sampai ke peringkat masuk ke pub disko dan sebagainya untuk berdakwah. Makan memang payah tuan-tuan, akan ada fitnah dan sebagainya. Tapi kita orang yang bulat di Allah Taala untuk mengajak manusia kepada Allah Taala insya-Allah akan dibantu untuk mudahkan diri kita dalam membuat perkara yang baik itu insya-Allah. Payah itu yang kita nak cari semuanya. Kepayahan itu yang kita akan cari untuk kita bawa di kita kekuatan dekat dengan Allah Subhanahu taala. Cabaran memang banyaklah. Kan? Kadang-kadang kita tak nak atas sebab apa kita fikir payah. Kan? Payahlah. Tak payah begilah. Tak pergi siapa nak pergi, siapa nak berubah. kita yang kena ubah keadaan. Kan? begitu maksudnya. Tapi kalau dah sampai peringkat kita bertarung dengan fitnah yang banyak, orang kata apa? Hmm. Ustaz pergi juga. Contohnya kan. Tengok ustaz pun suka. Ha, baik kalau fikir macam tu. Nak ubah payah, jangan pergilah Tapi itu yang terakhir Yang paling baik kita merubah keadaan dulu Biar nampak, ustaz pergi Sebab apa? Sebab ada benda yang nak buat Contohnya, Tuan Haji pergi Sebab apa dia nak ubah keadaan Itu kerja kita, tugas kita Akan, InsyaAllah lama-lama orang akan berubah Sikit demi sikit. memang payahlah Perubahan ni benda yang payah Maka masa yang panjang akan? Jadi insyaAllah Kita jangan terlalu negatif pada perkara yang kita boleh Ambil positif InsyaAllah lama-lama berubah Saya ha? bagi contoh Saya nak kembangkan sikit Macam perubahan yang berlaku pada pemakaian Pakaian yang cover aurat Seingat saya tuan-tuan Sekolah dulu sekolah rendah 70-an Hujung masuk 80-an Ustazah saya tak pakai tudung Ustazah saya tak pakai tudung Makan? Dia pakai scarf. skaf ha. Ustazah tu ha. Sekarang sekarang Minah Rempik pun pakai tudung Makan? Pergi disco pakai tudung ustazah tak pakai tudung pakai sekaf je sekaf malanya yang jadi ikat sini kan nampak semua ni atuk sekaf namanya pasal apa pasal perubahan baru berlaku zaman itu makan jadi akhirnya senang sebut kita kena banyaklah cabaran tadi kan sikit demi sikit berubah demi berubah dan sebagainya sampai akhirnya hari ni tuan-tuan tudung tu ya Allah busepah busepah kan ha ya kaya jual tudung hmm. miskin yang beli tudung sebab beli banyak sangat contoh-contoh <laughs> tuan-tuan eh ha, itulah perubahan. Tapi makan masalah panjang. Makan kita kena usahlah ke arah itu insya-Allah. Boleh tuan eh. Ha, payah kan. Saya akui memang payah sungguh-sungguh. Saya pun -sungguh. kadang-kadang duduk juga benda macam ni. Pikir 4 lima kali. Pikir-pikir punya-punya -pikir -pikir -pikir kadang tak pergi langsung. Ah ha, payah juga tu. Ikhtiarlah berusaha insya-Allah boleh. Ada lagi tak? Ya? Tak ada eh. Okey, hadirin sekalian, sebelum berakhir saya tak maaf tak izin saya nak bawa sedikit hajat saya lah pada malam ini eh ah cuma setakat tuan tu boleh agak aku start ni bijak macam itulah dia ada benda nak minta tu kan syarat minta Ramadan dah minta lama dah kan hadirin sekalian uh, saya sebenarnya diamanahkan sebagai WDP PIBG di SK 1 Taman Selayang Taman Selayang sekolah tu kan jalan Sungai Tua tu saya dah 3 eh, dah 6 tahun di sana sebagai WDP PIBG jadi kami dah buat macam-macam dah buat surah dan sebagainya siap dah lama dah jadi nak up lagi ni nak cari dana untuk terus semarakkan Uh, PIBG dengan program keagamaan dan sebagainya lah banyaklah sumbangan itu untuk sekolah sebab sekolah itu ada sekolah yang yang da'if lah, belasannya da'if tuan-tuan akan campur aduk dengan bukan orang tempatan lah kadang-kadang kan dan sebagainya, mak pak pun sumbangan tak banyak kepada sekolah, sekolah pula tak ada duit akan dasar kerajaan begitu akan, nak duit cari dengan PIBG yang sakitnya PIBG lah tuan-tuan jadi sebab sakit tu saya nak buat tuan-tuan kutipan dana sebenarnya dana ini bersifat majlis makan malam sumbang sih. Ha, buat makan malam Yang nak menyumbang dia beli kupon tiket Masuk ke Dewan Makan malam bersama Dan bersama kami ada artis ha, Macam itulah, ni cara sekarang lah. Jadi, ha, ni kupon ni tuan-tuan Artis yang kami jemput ialah Nora Nora Arifin kenal ke? Ha, Nora Arifin Nora ni kira Kelompok artis yang berhijrah lah ha, Daripada Menjahiliah ya, kepada Islam kan? Macam itulah, makin baik lah jadi saya dah test power dia tuan-tuan Baru ni saya bawa ke surau saya Ke surau kami Di BBS 2A tu Ramadan baru ni Alhamdulillah Memang dia bolehlah Untuk bermasyarakat Bawa dia punya perubahan Kongsi dengan orang ramai dan sebagainya Jadi untuk tujuan kami ni Kami bawa dia Dia akan bersama untuk bercerita bagi motivasi dan sebagainya Kepada yang hadir Ibu bapa dan sebagainya lah Jadi sebab nak cari dana Kalau jual kupon biasa Harga RM10 tak dapat duit lah Itu bukan dana itu mananya kita jual untuk beli makan. Habis gitu je lah. Ni cari dana. Nak lah. Banyak jumlah je kan. Jadi kita ambil konsep jual meja. Ha, jual tapi tak boleh bawa balik meja tu. Kursi ha, pun tak boleh bawa balik. Tinggal kat situ. Beli tapi tak boleh bawa balik. Ha, kan? Ha, jual kursi, makan. <laughs> Jadi tuan-tuan pasalian. Ni saya sebut Kalau kursi dia nak menyumbang sila Kalau tak ada tak apa. Tak kisah. Satu kursi tuan-tuan RM50. Haa. Ha? kursi plastik eh tapi mahal harga dia. Sebab <tepak tepak> nak cari dana untuk mahasiswa sekalian, ah satu kerusi RM50. Ini yang biasa tuan-tuan. Yang VIP 100. Yang VVIP sekitar 200. Ah ha, itulah. lama-lama ha, kita harapkan adalah yang menyumbang dan sebagainya yang membantu kami lah. Jadi panelih tuan-tuan akan berlangsung pada Sabtu malamlah 8 ke 10 ke 11 malam pada tanggal 29 September, hujung bulan ni insya-Allah. Bertempat berlangsung di Dewan Gemilang, Gembilang UniKLBMI. Tempat saya bertugas lah. Ha, kami ambil Dewan tu Dewan tu memang komplit lah, lengkap dan sebagainya insyaAllah sempurna dan kita harap ada, -ada yang menyumbang lah, membantu kami lah insyaAllah untuk membantu anak-anak yang belajar dalam kepayahan di situlah. Jadi tu yang saya nak masukkan kepada tuan-tuan. Kalau sudi, sudilah. Kalau tak ada, tak apa. Tak ada masalah. Saya nak berkongsi untuk tempat sekalian. Kalau rasa nak beli, nak beli banyak lagi, boleh. Saya ada bawa dalam kereta saya tu. Paperwork. Kereta kerja saya nak satu meja contohnya ambil lah tak ada masalah lagi bagus alhamdulillah semua beli meja belaka saya selamatlah makan cepat dapat duit ha ni jiwa kerusi yang ni ni kupon kecil lah ha itu saja daripada saya dan sekian jadi minta maaf apa-apa yang terkasar bahasa kelemahan saya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala wa alam a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain Allahumma inna nasyaka ridaka wal jannah Wan a'udzubika min sahkati kawannar Allahumma inna ka'afuun karim Tahibul afwa fa'afu'anna Wan walidna wa anjamiil muslimina wal muslimat Wal mu'mina wal minati birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arinal haqqa haqqan Wa rizuknat al tiba'ah Wa arinal batila batilan Wa rizuknat Wa sallahu ala sinaa muhammadin wa ala alihi wa wa sallam Wa rabbil alamin Aku lakukan ini atas nama Allah Yang Maha Esa dan bersama-sama dengan Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh.